Крикнув, «Боже, помагай москвофільському братству!» Піднявся переполох і мене виперли за двері. Нещасний чоловік з такою пам'яттю. Малим мене мама послала до Савчихи ставити клинцята в штанці. Наказувала, «Ільку, клинці, не забудь! Клинці!» Ми повторили з нею кілька разів. «Клинці!» І я шкурнув городами. «Клинці, клинці, клинці!» Повторюю, слухай, аби не забути. Раптом з кукурузи псисько, я за кам'янів, а язик меле. Рубці, рубці, кажу до кравчині. Мама просили, аби йте позашували рубці. Та розгорнула штани, стиснула плечима і взялася за гулку. Погаптувала, слухай, усі вшитки на моїх старих штанцях. Забрала десятеро яєць за роботу і з Богом хлопче. Ох, і набрав я гамані від мами. Це, каже, я до штанів, які треба виконути, Десять яєць доклала. Марш мені з хати, аби тя не відділа. Ми слухали і бралися за животи, А Ілля, розповідаючи, ухитрився висюрбати миску борщу. Мельник витрав очі й бурмотів. Най тобі добро буде, Гордію, най тобі добро буде. Побідавши, хлопці пішли до бункера. Я тим часом замовив Молотковському завіси, клямри, защіпки, цвяхи, стояки, підринви, косинці до вікон. У задвірних плачі, повідомив Молотковський. Семен умер від черевного тифу, десь наче за Підволочиськом, про інших нема чуток, пропали без сліду. Вони самі цього шукали і шукають, прогудів Молотковський. Хто таке видів, щоб з кулеметів косити непопереджених людей? Що це за вояцтво таке? Це те саме, що підпалити село. Кортить вам зрізатися, майте гонор, викличіть на бій. Відтак на комуністів тикають, сказав я, не спускаючи очей з Молотковського. Тикають, промимирим він. Викликають стрільців. Ат, сердито махнув він рукою. Щось незрозуміло твориться. І я такої гадки. Шевченка ото сказано. Той будує, той руйнує. Історія – це комедія. На кровійній кості. Так-так, сказав я. Витко без крові нема чого сподіватися на поліпшення в цьому житті. А я завжди буду думати, що можна поліпшити без крові. Просто люди темні. І з ними нічого не доб'єшся. Треба вчити. Заспівав Молотковський. Замість відуклінного я зазирну йому у вічі. Там був крайній відчай. За тиждень біля бункера виросли штабелі дерева, і Микола кудись сник. Мабуть, трапилося щось настільки нагле, що він не встиг нічого сказати. Щовечора з Мариною йдемо ночувати до бункера, бо хтось було внадився красти ялиці». Марині подобається місцевість, каже весела. Весела буде тоді, сказав я, коли ми її заселимо. Дім без ужитку пустка, а пустка виполоджує щось вороже людині. Накрапає дощ, він паде ночами, я такі дощі хвалю. В день мулярі вивершують стіни, заздалегідь накривають соломою, а вночі йде собі дощ. Позначені цифрами під бункером лежать крокви, лати, одвірки, вруси для віконних храм, вже є штабель дощоб на веранду, я нарізав з відходів штахет, натисав кілля. Бункер тепер зачиняється міцними на штабах дверима. Бійниці засклені, загратовані, справжній льох. У куточку, де сапери пропустили струмок під нищем, я розколупав цемент, крижана вода. Але до хати вона не підніметься. Потрібен водотяг. Зроблю. Мені залишиться тесаного каменю на простіну. Буде кузня і лазня. Зашмиряєшся за день, тоді нагрій води, розпечи на горнилі каменюку, скропи – маєш пару. Тут же балія з теплою водою. Аж свербить шкіра. Яка держава дасть мені все це безплатно? З поваги до мене, як до людини – і справедливості, адже я, навіть працюючи по три години на день, буду їй виплачувати».